Розділ 15. КЕТЛ Королева Кетрікін носила дитя вереті, коли втекла від короля в очікуванні регла, повернувшись до своїх гір. Дехто осуджував їй за це. Казали, що коли б вона залишилася в Оленячому замку і стала противагою Реголові, то дитина народилася б там у безпеці. Можливо, якби вона це зробила, оленичий замок згуртувався б довкола неї, може, все герцогство Бак залютувалося б для опоронаїзникам-островіанам. Може, всі прибережні герцогства змагалися б затятіше, якби мали королеву в столиці. Так дехто казав. Та загальне переконання тодішніх мешканців Твердині, добре проінформованих про внутрішню політику регенства провісників, було цілковито іншим. Усі без винятку вважали, що проти королеви Кетрікін та її ненародженої дитини велася б брудна гра. Вони могли підкріпити це переконання тим, що навіть після того, як королева Кетрікін покинула Оленічий замок, ті, хто підтримував Регла як короля, робили все можливе, аби її дискредитувати. Казали навіть, що батьком дитини, яку вона виношувала, був невериті, а його небіж – бастард Фіц Чиверлі. Всі припущення, що трапилося б, якби Кетрікін зосталася в Оланічому замку, це тепер лише даремні спекуляції. Історичним фактом є те, що вона вірила, її дитя матиме найбільші шанси вижити, народившись у її любому гірському королівстві. Вона повернулася в гори. Вона повернулася в гори також із надією, що їй вдасться знайти веріті та відновити владу свого мужа. Але пошуки не принесли їй нічого, крім туги. Знайшла місце битви супутників Вереті з нерозпізнаними напасниками. Коли стерв'ятники покинули непоховані тіла, зосталися тільки порозкидувані кості та шматки вбрання. Однак між цими останками вона знайшла синій плащ, який Вереті мав на собі, коли бачила його восстання. Його ніж у піхвах. Тож повернулася до королівської резиденції у Джампі та уплакала свого чоловіка як покійного. Ще сильніше пригнітили її отримані за кілька місяців після цього звістки, що в горах за Джампі помічено людей в одязі охоронців в Еріті. Бачено їх поодинці, як вони самотні блукали від одного гірського села до іншого. Скидалося на те, що вони неохоче вступали в розмови з селянами і хоч яким жалюгідним був їхній стан, часто відмовлялися від допомоги або їжі. Ті, що з ними зустрічалися, усі без винятку описували їх як нещасних або сердех. Час від часу хтось із таких скитальців потрапляв до джампі. Здавалося, що вони неспроможні відповісти на запитання Кетрікін про Веріті та розповісти, що з ним трапилося. Навіть не пам'ятали, як розлучилися з ним і за яких обставин. Ще здавалося, що вони всі до одного мали маніакальну потребу повернутися до Оленячого замку. З часом Кетрікін вирішила, що на Веріті та його охоронців учинено напад не лише фізично, а й магічно. Здогадувалося, що напасники, які атакували його стрілою та мечем, і зрадницька група скілу, що залякала і дезорієнтувала його охоронців, були і знаряддям молодшого брата Веріті принца Регала. Це посилило її безнастанну антипатію до Дівера. Я прокинувся від того, що хтось грюкав у двері. Підводячись у темряві, змерзлий і не зовсім розуміючи, що діється, я крикнув щось у відповідь. «За годину рушаємо!» – гукнули мені. Я виплутався з покривал, вивільнився від старлінг, що обхопила мене у вісні, намацав чоботи, взувся, тоді знайшов плаща. Закутався в нього, захищаючись від холоду в кімнаті, все, що тим часом зробила Старлінг, негайно закупалась в постіль у теплому місці, де я лежав досі. Я схилився над ліжком. «Старлінг?» Коли я не почув відповіді, потягся вниз і трохи її потермосив. «Старлінг, виходимо менш ніж за годину, вставай!» Вона тяжко позіхнула. «Ти йди, я буду готова!» Ще щільніше закуталася в покривало. Я стинув плечима і залишив її там. Внизу в кухні пелф наготувала вже цілу гору млинців. Тримала їх на кухонній плиті, аби були теплими. Запропонувала мені повну тарілку млинців з маслом і медом. І я радо все це прийняв. Дім, що вчора такий тихий, зараз був повний людей. Судячи з їхньої схожості, контрабанда була сімейною справою. Малий хлопець із золотатим козиням сидів на стільці біля стола, згодовуючи тварині шматки млинця. Я час від часу помічав, що він на мене дивиться. Коли ж усміхнувся у відповідь, очі хлопчика розширилися. Він із серйозним виразом обличчя підвівся, забрав тарілку, а козиня побігла за ним. Нік перейшов через кухню, мав на собі чорний вовняний плащ, що сягав ниж щелиток. Плащ був обсипаний свіжими пластівцями снігу. Проходячи, помітив, що я на нього дивлюся. – Готовий рушати? – Я кивнув головою. – Добре. Глянув на мене, виходячи. «Вдягнися тепліше, хуртовина тільки починається!» Усміхнувся. «Ідеальна дорожня погода для нас із тобою!» Я сказав собі, що і не сподівався на веселу мандрівку. Закінчив снідати, перш ніж Старлінг зійшла вниз. Обинившись у кухні, вона мене вразила. Я думав, що мене стрелька спатиме на ходу, натомість вона була бадьора, щоки рожеві, вуста сміються. Зайшовши до кухні, обмінялася жартами з одним із чоловіків і вельми втішилася з його заняття. Без зайвих церемоній підійшла до столу і наклала собі щедру порцію всякої їжі. Підвівши згодом голову з надспорожнілої тарілки, побачила здивування на моєму обличчі. Мене стреляв хочуть добре їсти, коли їм пропонують частування, сказала вона. Простягла мені свій кухоль, за сніданком пила пиво. Я наповнив її кухолі з глечика на столі. Саме відставила кухоль, зіткнувши при цьому, коли через кухню перейшов нік, похмурий, як грузова хмара. Помітив мене, спинився враз. «О, Томе, вмієш правити конем?» «Звичайно. Добре. Досить добре», – спокійно відповів я. «Коли так, то ми готові рушати. Мій кузен Генк мав правити, та цього ранку задихається, як ковальський міг, і вночі кашляв. Дружина його не відпустить, але якщо ти зможеш правити візком...» «Він сподіватиметься, що це вплине на оплату», – несподівано втрутилася Старлінг. «Якщо правитиме конем для тебе, то зекономить на власному коні і на тому, що з'їв би твій кузен». На якусь мить Нік розгубився, перевів погляд зі Старлінг на мене. «Щоправда, то правда», – зауважив я, намагаючись не посміхнутися. Гаразд, погодився він і знову поквапом вийшов з кухні. «Невдовзі повернувся». «Стара каже, що випробує тебе. Бачиш, це і який візок». На дворі ще не розвиднілося. Смолоски пеплювалися іскрами від вітру і снігу. Метушилися люди, щільно закутані в плащі, з піднятими каптурами. Стояли запряжені кіньми чотири фургони. В одному з них було повно людей, десь із п'ятнадцятеро. Скупчилися разом, тримаючи свій скарб на колінах, схиливши голову, щоб захиститися від холоду. Якась жінка глянула на мене. Її обличчя було дуже переляканим. До неї збоку притулилася дитина. Я міркував, звідки вони всі взялися. Двоє чоловіків занесли бочку до останнього фургона, а тоді натягли полотно над усім вантажем. За фургоном повним пасажирів стояв менший двоколісний візок. У ньому прямо сиділа маленька стара жінка, вся загорнута в чорне. Була добре закутана в плащ, підняла каптор, зав'язала шаль на додачу, ще й накинула на коліна дорожнє покривало. Не зводила з мене гострих чорних очей, коли я обходив її візка, запряженого крапчастою кубилою. Тварині не подобалася погода, упряж її заважала. Я поправив усе найкраще, як умів, умовляючи заодно кубило повірити мені. Закінчивши, підвів голову і помітив, що стара пильно до мене придивляється. Пас моєї волосся, що вибилося з під каптора, виблизкувало чорнотою, але не вся ньому була снігом. Стиснула губи, проте не сказала нічого навіть тоді, коли я запхнув свій клунок її під сидіння. Привітався, вилазячи на сидіння поруч із нею та беручись за віжки. «Добрий день! Гадаю, це я маю правити вашим візком!» Страх, як розумно, сказав я. «Гадаєш, але не знаєш!» Вона гостро зиркнула на мене. «Генк розхворівся. Нік казав, що я маю правити вашою кобилою. Мене звуть Тому!» «Не люблю змін!» – мовила вона особливо в останню мить. Зміни вказують, що ти не був готовим від самого початку, а тепер готовий ще менше». Я почав здогадуватися, чого Генг зненацька занедужив. «Моє ім'я Том», – назвався я ще раз. «Ти вже це казав», – повідомила мене. Дивилась, як падає сніг. «Осяця подорож, кепський задум», – докинула вона голосніше, хоч і не звертаючись до мене. «І нічого доброго з цього не вийде. Тепер я це бачу». Розім'яла руки в рукавичках, опустила долоні на коліна. «Кляті старі кості!» – сказала вона, і далі, дивлячись на снігопад. «Якби не ці старі кості, я б нікого з вас не потребувала. Геть нікого!» Я не міг вигадати, що на це відповісти, але мене порятувала Старвінг. Зупинилася біля нашого візка. «Глянь, якого коня мені дали!» – звернулося воно до мене. Її кобилка труснула чорною гривою та закотила очі, наче вимагаючи, щоб я подивився, кого мусить нести на собі. І, як на мене, вигляд має добрий, гірської породи. Вони всі такі, нести тебе цілий день, а ще ці коні зазвичай мають лагідну вдачу. Старлінг насупилася. Я сказала Нікові, що за нашу платню сподівалася належного коня. Тут нас проминув Нік. Його верхівець був найбільшим за кобилку Старлінг. Він глянув на мене стрельку, а тоді відвів очі, наче остерігаючись її з язичка. «Ружаймо», – сказав він, і хоч не гучно, але так, щоб всі його почули. «Краще вам не розмовляти і триматися близько фургона попереду вас. Під час такої завірюхи легше загубитися, ніж ви могли б подумати». Попри спокійний тон голосу, наказ однакож було виконано. Ніхто не викрикував команд, не чулося жодних прощальних вигуків, натомість фургони попереду нас тихо відкотилися. Я тріпнув віжками і цмокнув на коня. Кобилка невдоволено пирхнула, але рушила з місця. Ми їхали у майже цілковитій тиші крізь вічну завісу сніжинок. Конячка Старлінг неспокійно шарпала вудило, аж доки менестрелька не попустила його. Тоді її кобилка швидко побігла вперед, щоб приєднатися до інших коней попереду. Я зостався з мовчазною старою. Невдовзі я впевнився у правдивості Нікової перестороги. Сонце зійшло, та сніг і далі падав так густо, що світло здавалося молочним. Сніговий вихор відблискував перламутром, а це водночас і сліпило, і втомлювало очі. Усе довкола скидалося на нескінченний білий тунель, крізь який ми їхали у хвості фургона попереду, бо нічого іншого розглядіти не могли. Нік не повів нас дорогою. Ми з хрускотом долали замерзлі поля. Густий сніг швидко засипав сліди, які ми залишали за собою. Не встигнувши оком змигнути, як колії позаду, вже не видно. Так ми їхали полями аж до полудня. Вершники час від часу спішувалися, щоб відкрити проїзд у горожі, а тоді закрити його знову. Один раз як різ віхалу побачив на мить якусь садибу, але вікна в будинку були темними. Невдовзі після полудня ми здолали останню огорожу. Зі скрипом та деренчанням виїхали з полів на щось, що раніше було добре виїждженою дорогою, та тепер перетворилося на шлях не надто кращий за звичайну стежку. Колії від возів не було, як не лічити нашою, а й ту швидко сховав сніг. Весь цей час моя супутниця була холодною та тихою, як сам снігопад. Інколи я зиркав на неї краєчком ока, дивилася просто перед себе, а її тіло погойдувалося в такт руху візка. Руки тримала на колінах, безнастанно їх розминаючи, наче вони їй боліли. Не маючи іншої роботи, я підглядав за нею. Очевидь, бакійської породи. Акцент моєї батьківщини досі відчувався в її мові, хоч і стерся за довгі літа мандрів по інших місцях. Хустку в неї на голові виткану Чалсиді, сиді, та вишивка на облямівці її плаща чорним по чорному була геть мені незнайомою. «Далеко ж ти заїхав від дому, хлопче!» Зненацька зауважила стара. Кажучи це, дивилася просто вперед. Щось у її тоні змусило мене вирівняти спину. «Як і ви, бабцю?» – відповів я. Вона повернула голову, глянула на мене. Я не був певен, що саме розгладів у її очах блискучих та чорних, як у ворона. Мої слова розважили її чи роздратували. «Це так. Мене відомо ділять літа й відстані. Довга дорога». Вона помовчала, тоді раптом спитала. «Чого ти їдеш у гори?» «Щоб побачитися з дядьком», – відповів я, бо так насправді й було. Вона зневажливо пирхнула. «Бакійський хлопець має дядька в горах, і так хоче з ним побачитися, що ризикує заради цього головою?» Я глянув на неї. «Він мій улюблений дядько. А ви, як я здогадуюсь, їдете до святині Еди?» «Це інші їдуть», – поправила вона мене. Я надто стара, щоб молитися про плодючість. Шукаю пророка». Перш ніж я встиг щось сказати, додала. «Він мій улюблений пророк». Стара майже мені посміхнулася. «Чого ви не подорожуєте з іншими у фургоні?» спитав я. Субудниця холодно на мене глянула. «Вони ставлять надто багато запитань», – відповіла. «А, – сказав я і усміхнувся, їй, приймаючи докер. За кілька хвилин вона озвалася. «Я вже давно сама, Томе. Люблю прямувати власними стежками, триматися власних порад і сама вирішувати, що їсти на вечерю. А вони доволі милі люди, але грибуться і дзьобають, як зграє курчат. Коли б їх залишити на власні сили, ніхто б не здолав цієї дороги самотужки. Всім їм потрібно, щоб інші казали «Так, так, ось що ми маємо робити, заради цього варто ризикнути». А тепер, коли вони вже вирішили, рішення важить більше, ніж усі вони». «Ніхто з них не може відступитися від нього!» Хитнула головою, а я замислено кивнув. Довгий час вона нічого більше не казала. Наша дорога вийшла до річки, ми поїхали вздовж неї, вгору проти течії, між убогими кущами і дуже молодими деревами. Я не силу міг її розглядіти крізь сніг, що падав не припиняючись, але чув річковий запах і шум течії. Замислився, скільки нам доведеться проїхати до місця, де ми спробуємо переправитися. Тоді сам собі усміхнувся. Був певен, що Старлінг знатиме це, коли я побачуся з нею ввечері. Цікаво, чи Ніка порадувала її товариство. З чого ти смієшся? раптом не зажадала стара. Я подумав про свою приятельку, мене стрельку Старлінг. І це вона викликає в тебе таку посмішку? Інколи. Кажеш, вона мене стрелька, а ти теж мене стрель? Ні, я вівчар. Переважно. Бачу. Наша розмова знову обірвалася. Коли вже почала сутеніти, вона сказала мені. «Можеш називати мене Кету?» Чайник – дивне ім'я. «А я Том. Ти кажеш мені це вже втретє», – нагадала вона. Я сподівався, що колись по ми розіб'ємо табір, але Нік підганяв нас далі. Ми ненадовго зупинилися, він витяг два ліхтарі і розвісив їх на кількох фургонах. «Просто їдь за світлом» коротко сказав він мені, проїжджаючи повз нас. Наша кубилка саме так і зробила. Вже геть потемніло, а холод став дедалі дужчим, коли фургон перед нами збочив з дороги і в'їхав упрагалено між деревами над річкою. Я злухняно повернув кобилу слідом за фургоном, і ми звалилися вниз із дороги з таким гуркотом, що кетел вилаялося. Я посміхнувся, бо мало гвардійців Зеленічого замку зробили б це крутіше. Невдовзі ми зупинилися. Я сидів на своєму місці, здивований, бо нічого не бачив. Річка була чорною навальною силою, десь ліворуч від нас. Вітер, що віяв з її боку, додавав до холоду нову нотку вологи. Прочани у фургоні перед нами неспокійно вирушились і тихо перемовлялися. Я почув вніків голос і побачив чоловіка, що йшов повз нас, ведучи коня. Проходячи, зняв з фургона ліхтар. Я поїхав слідом за ним. Замить виявилося, що чоловік і кінь увійшли до низької довгої будівлі, майже невидимої в темряві. «Сідайте, заходьте всередину, тут ми переночуємо», – знову наказав нам нік, проминаючи нас. Я зліз із візка та почекав, щоб допомогти спуститися Кетл. Коли подав її руку, вона здавалася ледь не здивованою. «Дякую, добрий сер», – тихо сказала мені. «На здоров'я, міледі», – відповів я. Вона взяла мене під руку, і ми пішли до будівлі. Як навівчаряв тебе з біса гарні манери, Томи!» – зауважила Кетл геть іншим тоном. Біля дверей пирснула сміхом і зайшла до середини, залишивши на мене розпорягання кобили. Я хитнув головою, але мимоволі всміхнувся ця стара мені подобалася. Я закинув свого клонка на плече і завів кобилу в будівлю, куди вже зайшли інші. Знявши з неї упряж, озирнувся довкола. Це було довге приміщення без жодних перегородок. В одному його кінці в каміні горів вогонь. Низьку будівлю, зведену з річкового каменю та глини, долівка була земляною. В іншому кінці стояли коні, з'юрмившись довкола ясел, повних сіна. Коли я привів до них нашу кобилку, один із нікових людей приніс два ведра води, щоб наповнити корито. Судячи з кількості гною у цьому кінці приміщення, контрабандисти часто тут ховалися. «Що тут було раніше?» – спитав я Ніка, приєднавшись до решти довкола каміна. «Овечі вигін», – відповів він. «А це кошара для раннього окоту. Пізніше ми тут стригли овець, скупавши їх у річці». На якийсь час його сині очі, наче задивилися кудись далеко. Тоді він гірко реготнув. «Це було дуже давно. Тепер тут не досить паші для кози, не кажучи вже про овець, яких ми мали», – показав на вогонь. «Краще поїж і спи, доки можеш, Томе. Бо для нас ранок настає дуже рано». Коли Нік мене минав, його погляд, здається, затримався на сережці. Їжа була простою. Хліб і в'яла на риба. Вівсянка. Гарячий чай. Більшість харчів належала прочанам, але нік взяв у дорогу досить припасів, тож вони не заперечували, коли його люди і ми із Старлінг попоїли разом із ними. Кетел поїла сама, з власних запасів, і заварила собі власний чай. Інші прочани були з нею ввічливими, вона відповідала їм чемністю, але між ними виразно не було жодного зв'язку, тільки й того, що вони разом їхали до того ж місця. Здається, лише троє дітей із прощі не боялися її, випрошуючи сушені яблука та казки, аж доки кетел не перестерегла, що в них заболять животи. У кошарі швидко потеплішало, як через те, що її заповнили коня та люди, так і від каміна. Двері і віконниці щільно зачинено, щоб не випускати назовні світло та звуки, а ще тепло. Попри хуртовину і відсутність інших мандрівників на нашій дорозі, Нік волів не ризикувати. Я схвалював таку рису в контрабандиста. При вечорі вперше дістав змогу добре оглянути всіх подорожніх. П'ятнадцять прочан різного віку та статі, не рахуючи кетл, близько дюжини контрабандистів, а шестеро з них настільки скидалися на Ніка та Пелф, що доводилося їм щонайменше кузенами. Решта здавалася змішаною групою, але всі ми були професіоналами, міцними та пильними. Постійно не менше трьох стояли на варті, говорили мало і досить добре знали свої завдання, тож Нік віддавав небагато наказів. Я набрав певності, що побачу той бік ріки і, ймовірно, кордон гір. Це було найоптимістичніше моє відчуття за довгий час. У такому товаристві Старлінг показала себе якнайкраще. Тільки на ми поїли, вона взяла арфу. Хоча Нік часто нагадував нам, що слід розмовляти тихо, не заборонив лагідної музики та пісень, які вона виконувала для нас. Для контрабандистів заспівала старовинну баладу про Гефета Вагаря – опришка, здається, найвідважнішого розбійника, якого тільки знало герцог Ствобак. Навіть Нік усміхнувся, почувши цю пісню, а Старлінг пускала йому бісики, співаючи. Для прочан завела мелодію про круту річкову дорогу, що веде людей додому, а закінчила колисковою для трьох дітей. До того часу вже не тільки діти лежали, простягшись на імпровізованих постелях. Кетл безапеляційно послала мене принести їй візка все потрібне для сну. Я все міркував, коли ж це я встиг дорости з візничого дослужника, але не кажучи й слова, приніс постіль. Здається, була в мене якась особливість. Завдяки їй усі літні люди вирішували, що можуть розпоряджатися моїм часом і як їм заманеться. Я розстелив власні покривала поруч із кетл та вклався до сну. Більшість інших людей довкола мене вже хрупіла. кетл скрутилася у своїх покривалах, як білка у своєму гнізді. Я уявляв, як боліли її кості від холоду, та небагато міг для неї зробити. Старлінг сиділа край каміна і розмовляла з Ніком. Час від часу її пальці легко пробігали по струнах арфи, їхні сріблясті нотки були контрапунтом до її низького голосу. Кілька разів довела Ніка до сміху. Я майже заснув. «Мій брате!» – усе моє тіло здригнулося від шоку. Він був поблизу. «Нічну окей. «Звичайно!» – тоді весело. «Чи в тебе є тепер інший брат?» «Ніколи, тільки ти, мій друже. Де ти?» «Де я? На дворі. Вийди до мене!» Я швидко підвівся і знову накинув плащ. Вартовий при дверях насупився, але нічого мені не сказав. Я вийшов у темряву, за стоянку фургонів. Хуртовина вщухла, а вітер розчистив латку зоряного неба. Сніг посріблив гілки всіх кущів і дерев. Я роздивлявся, шукаючи його. Аж тут мені в спину вдарив чималий тягар. Я звалився до лілицю сніг і був би скрикнув, якби не те, що мені до рота набралося повно снігу. Зумів перевернутися, а радісний вов кілька разів по мені потоптався. Як ти знав, де мене шукати? Як ти знаєш, де чухати, коли свербить? Зненацька я зрозумів, що він має на увазі. Я не завжди усвідомлював наш зв'язок, але зараз розшукати його і дотягтися думкою було нескладніше, ніж звести докупи долоні власних рук у темряві. Звичайно, я знав, де він був. Він був частиною мене. Пахнеш самицію, завів собі нову пару? Ні, звичайно ні. Але у вас спільна нора. Ми разом подорожуємо, як зірає. Так безпечніше. Я знаю. Якийсь час ми сиділи в цілковитому безруху думок і тіл, просто наново пристосовуючись до фізичної присутності один одного. Я знову почувся цілісним. Заспокоївся. Я не знав, що так сильно турбуюся за нічного кога, аж доки його появи не розрадили мене. Відчув, що він приймає цю мою турботу хоч і неохоче. Він знав, що я самотньо протистояв труднощам і небезпекам, боявся, що я не виживу. Але він просто нудьгував без мене. Йому бракувало мого способу мислення, ідей та дискусій, які вовки ніколи не ведуть між собою. «Тому ти повернувся до мене?» – спитав я. Нічний окий раптом підвівся і стрепинувся всім тілом. «Настав уже час повертатися», – відповів він ухильно. Тоді додав, «Я бігав з ними». Вони нарешті прийняли мене до зграї. Ми разом полювали, разом обували, ділилися м'ясом. Це було дуже добре. Але? Я хотів бути вожаком. Відвернувся, зиркнув на мене через плече, показав язика. Ти знаєш, я звик бути вожаком. Ти вожаком. А вони не погодилися? Чорний вовк дуже великий, швидкий. Думає, що я сильніший за нього, але він знає більше хитрощів. Дуже схоже на те, як ти змагався з серцем зграї. Я ледь засміявся, а він обернувся до мене і показав зуби, вдаючи, що хоче загарчати. Спокійно, – тихо сказав я, відпихаючи його руками. Ну, що трапилося? Він звалився поруч зі мною. Він і далі вожак, далі має пару та лігаво. Нічну оки замислився, а я відчув, що він змагається з концепцією майбутнього. Може бути інакше, іншого разу. Це можливо, – погодився я і легенько почухав його за вухом. Він розпластався на снігу. «Ти колись до них повернешся?» Доки я чухав йому вуха, йому складно було зосередитися на моїх словах. Тож я перестав це робити і спитав його ще раз. Він схилив голову в бік і весело глянув на мене. «Спитай мене колись тоді, можливо, відповім». «Якогось дня?» – погодився я з ним. «Я тішуся, що ти тут. Та й досі не розумію, чого ти до мене повернувся. Ти ж міг зостатися зі зграєю. Його очі зустрілися з моїми, і, попри темряву, я зрозумів, що в них чаїлося. Тебе покликано, так? Хіба ж твій король не завив до тебе, йди до мене. Я мимоволі кивнув. Мене покликано. Зненацька нічноокій встав, обтрусився, глянув у ніч. Якщо тебе покликано, то й мене теж. Він неохоче у цьому зізнався. Ти не повинен йти зі мною. Цей виклик мого короля в'яже мене, а не тебе. «От тут ти помиляєшся. Що в'яже тебе, то в'яже і мене». «Я не розумію, як це могло трапитися», – обережно сказав я. «Я теж, але так воно є. Він покликав нас. Іди до мене. Якийсь час я міг на це не зважати, та більше ні». «Мені так шкода. Я шукав способу, щоб виразити це. Він не мав права на тебе, я це знаю. Не думаю, що він навмисно тебе покликав. Не думаю, що він навмисно зв'язав мене. Але так трапилося, і я мушу до нього піти». Я встав, стріпав сніг, який почав танути. Мені було соромно. Веріті, якому я вірив, зробив це зі мною. Це вже було досить погано. Та через мене примус накинуто Вовкові. Веріті не мав жодного права вимагати щось від нічного кого. Зрештою, я теж не мав такого права. Те, що між нами відбувалося, завжди було добровільним, обопільним даванням і прийманням без жодних зобов'язань. А тепер він через мене був пійманий у паску. Так, наче я сам замкнув його в клітці. «Та ж ми ділимо цю клітку!» «Я не хотів би цього. Шкодую, що не можу тебе звільнити. Та я навіть не знаю, як звільнитися самому. Взагалі не розумію, як ти зв'язаний. то й не знаю, як тебе відпустити. Ми з тобою поділяємо від. Ми з і поділяємо скіл. Як його скіл послання могло прийти через мене і захопити тебе? Ти ж навіть не був зі мною, коли він мене покликав. Нічно океан непорушно сидів на снігу... Здійнявся вітер. При слабкому зоряному світлі я бачив, як пробігають хвильки по його хутрі. «Я завжди з тобою, брате. Ти, може, не завжди мене усвідомлюєш, але я завжди з тобою. Ми – одне ціле». «Ми багато чого поділяємо», – погодився я. Неспокій терзав мене, свербів і зудів. «Ні», – він повернувся до мене і заглянув просто мені в очі. Так не зробив би жоден дикий вовк. «Не поділяємо. Ми – одне ціле». «Я вже не вовк, ти вже не людина. Я не маю назви для того, чим ми є разом. Може той, хто розповідав нам про стару кров, мав би слово, щоб це виразити?» Він помовчав. «Бачиш, наскільки я людина? Кажу тобі про слово для ідеї. Та слова не потрібні. Ми існуємо, і ми те, чим ми є». «Я звільнив би тебе, якби міг». «Міг? Я з тобою не розлучався». «Я не це мав на гадці». Мені йшлося про те, щоб ти мав своє власне життя для себе самого. Нічну оки позіхнув, тоді потягся. Я й матиму своє власне життя для нас обох. Ми здобудемо його разом. Отож, подорожуємо вночі чи вдень? Я подорожую вдень, він відчув, що я маю на увазі. Ти далі мандруватимеш цією величезною зграєю. Чого б тобі не звільнитися від неї і не побігти зі мною? Ми бігли б швидше. Я похитав головою. Це не так просто. Щоб дістатися туди, куди ми мусимо йти, я потребуватиму схованки, а не маю жодної, що була б тільки моєю. Потребую допомоги цієї зграю, щоб вижити за такої погоди. Тоді настали тяжкі півгодини, коли я намагався пояснити йому, що мені потрібна підтримка інших з каравану, аби дістатися гір. Якби я мав власного коня і запаси, не завагався б довірити й удачі та рушити тільки з вовком. Але пішки лише з тим, що я міг би нести сам, змагаючись з глибоким снігом та ще глибшим холодом, гір, не згадуючи вже про переправи через річку. Я не був аж таким дурним. «Ми могли б полювати», – наполягав нічноокий. «Вночі спали б разом, закопувались би у сніг». Він дбав би про мене, як це завжди було. Лише впершись як слід мені вдалося його переконати, що я й далі мушу подорожувати так, як робив це досі. Тож мені і далі доведеться скрадатися як бездомному псові за всіма цими людьми. «Томе! Томе, де ти там?» У ніковому голосі чутно було роздратування і стурбованість. «Тут!» Я вийшов із кущів. «Що ти там робив?» – підозріло спитав він. «Відливав?» – відповів я йому. Зненацько вирішив. «А мій пес побіг за мною з міста і наздогнав нас тут. Я залишив його з друзями, та він, видно, перегриз шнурок. «Ей, хлопчику, йди до нас!» Я тобі п'ято відразу. люто запропонував нічной, але послухався і слідом за мною вийшов на чистий простір дворища. Великий, як холера, зауважив Нік, схилився вперед. Здається, він більше наполовину вовк. Мені вже казали такі оферов, це бакійська порода, ми їх використовуємо для випасу овець. Ти за це поплатишся, я тобі обіцяю. Замість відповіді я схилився, поплескав його по спині, тоді почухав за вухами. Нічнокий, метальний хвостом. Це вірний старий пес, слід було мені здогадатися, що він не залишиться сам. Чого тільки я не терплю заради тебе? Він метельнув хвостом. Один раз. Бачу. Гаразд. Найкраще тобі піти всередину і лягти спати. Іншого разу не виходь сам. За жодною потребою. Принаймні попередь мене. Коли мої люди варті, то стають нервовими. Можуть перерізати тобі горло перш ніж розпізнати. Розумію. Я прийшов просто повз двох таких. Ніко, то ти ж не проти, так? Я про собаку!» Намагався поводитися по-дружньому і ніяку віло. «Він може залишатися на дворі. Це добрий сторожовий пес, справді!» «Тільки не сподівайся, що я його за тебе годуватиму!» – буркнув Нік. «І щоб він не завдавав нам клопотів!» «О, я певен, він не завдаватиме жодного клопоту, правда ж, Старлінг вибрала саме цю мить, щоб підійти до дверей. «Ніку! Томе!» в... в... в... в... в... в... в... в... «Ми тут! Ти мала рацію, він просто ходив відлити!» – спокійно відповів Нік. Узяв Старлінг за плече та повів її назад до кошари. «Що це?» – зажадала вона, і її голос лунав майже тривожно. Зненацька я мусив ризикнути всім, покладаючись на її сприт і нашу дружбу. «Просто пес!» – швидко сказав я. «Нічного києв, очевидь, зірвався з привязі!» Коли я залишив його в Кріса, то просив пильнувати за ним, бо він захоче податися за мною. Та Кріс не послухав, і ось він тут. Думаю, доведеться забрати його з собою в гори, хай там що». Старлінг втупилася у Вовка. Її очі були такими ж широкими і чорними, як нічне небо над нами. Нік сіпнув її за руку, і вона нарешті обернулася до дверей. «Думаю, так», – на вимовила вона. «Я мовчки подякував Еді та всім іншим богам, які тільки могли мене вислухати». Залишайся тут і стережи, ти, добрий песик, сказав я нічного Розважайся цим, доки можеш, менший братчику. Він упав на сніг біля війська. Я сумнівався, що зостанеться там довше, ніж кілька ударів серця. Я пішов до середини за Старлінг і ніком. Той щільно зачинив за нами двері і взяв їх на засу. Я роззувся. Стріпнув сніг із плаща, тоді загорнувся в покривала. Сон зненацька підійшов дуже близько, разом із глибоким полегшенням, яке я відчув. Нічну повернувся. Я знову цілісний, я в безпеці, з вовком біля дверей. «Нічну оки, я такий радий, що ти тут. Ти дивно це показуєш», – відповів він, та я чув, що це більше веселить його, ніж дратує. «Чорний Рольф прислав мені звістку. Регал намагається звернути проти нас стару кров. Обіцяв їм золото, якщо вони полюватимуть для нього. Ми не повинні надто часто розмовляти». «Золото? Що золото для таких, як ми?» «Не бійся, менший братчику, я тут, щоб знову дбати про тебе». Я заплющив очі та провалився в сон, сподіваючись, що він має рацію. Балансуючи якусь мить на краю свідомості, я відзначив, що Старлінг не розіслала своїх покривал поруч зі мною. Сиділа на них по той бік приміщення, біля Ніка. Голова при голові тихо про щось розмовляли. Вона засміялася. Я не розібрав сказаних нею слів, але в тоні відчувалося спокушування та виклик. Я майже відчуву коло ревнущів. Було я в себе за це. Вона була моєю супутницею, не більше. Що мені до того, як вона проводить свої ночі. Минулої ночі вона спала в мене за спиною. Цієї ночі не зробить цього. Я вирішив, що це все вовк. Старлинг не могла його прийняти. Не вона перша. Розуміти, що я вітер – це не те саме, що постати перед пов'язаною зі мною твариною. Ну що ж, так воно вже було. Я спав. Десь вночі я почув легенький дотик, легенький мазок з кілом по моїх чуттях. Я насторожився, але чекав непорушно. Не відчував нічого. Може, я вигадав це, бо воно мені приснилося? Тут мені на думку спав тривожний здогад. Може, це верить, і він надто ослаблений, щоб зробити щось сильніше, ніж просто сягнути до мене. А може, віл? Я лежав тихо, мріючи сягнути назовні і боячись цього. Так дуже хотів знати, чи зверить і все гаразд. Після тієї ночі, коли він розгромив Реголову групу, я нічого від нього не чув. «Іди до мене», – сказав він. А якщо це було його предсмертне бажання? Що коли всі мої пошуки приведуть мене тільки до його костей? Я відігнав страх і спробував відкритися. Свідомість, що торкнулася моєї, належала Реголові. Я ніколи не скилив до Регола, лише здогадувався, що він спроможний не скил. Навіть зараз не цілком довіряв своїм відчуттям. Сила скілу радше відповідала Вілові, але почуття, виражені ним, належали Регалові. «І жінку ти теж не знайшов?» Він скилив не до мене. Сягав до когось іншого. Я посмілішав, ризикнув підступитися ближче. Намагався бути відкритим на його думки, не сягаючи їх. «Ще ні, мій королю!» Барл приховує свій страх за офіційністю та гречністю. Я знав, що Регал відчуває це так само виразно, як і я. Знав навіть, що його це тішить. Регал ніколи не був спроможний розрозуміти різницю між страхом і повагою. Не вірив, що хтось може його поважати, окрім як просмердівшись страхом. Та я не думав, що це поширюється і на власну групу. Намагався здогадатися, чим він їм погрожує. «І про бастарда нічого?» – зажадав Регал. Зараз сумніву не було. Регал скилив, використовуючи силу віла. Чи це означало, що він не має власного скіл? Барл зібрався на силі. «Мій королю, я не знайшов жодного його сліду. Певен, що він мертвий. Цього разу справді мертвий. Порізав себе отруєним лезом, бо розпач, який він відчував цю вершальну мить, був абсолютним. Жодна людина не може вдати цього». «То ж мусить бути тіло, чи не так? Воно десь є, мій королю. Я в цьому не сумніваюся. Ваші стражники просто ще його не знайшли». Ця думка прийшла від Каруда який не тремтів від страху. Він приховував цей страх навіть від самого себе, видаючи його за гнів. Я розумів, що він міг мати потребу чинити так, але сумнівався, чи це розумно. Такий прийом змусив карода протиставитися а Регл не цінував людей, які кажуть те, що думають. «Може, я мав би покласти на тебе командування вершниками, що шукають його на дорогах?» – ласкаво запропонував Регл. «Заодно пошукаєш, хто перебив увесь болтів патруль?» «Мілорде королю!» – почав карат, та тут Регал заглушив його, ревнувши. «Мовчати!» – вільно черпав сілу Віла, щоб це зробити. Зусилля нічого йому не коштувало. «Я вже раз повірив у його смерть, і ця довіра до слів інших ледь не коштувала мені життя. Цього разу я побачу його, побачу порізаного на шматки, і тільки тоді заспокоюся. Дурномата Вілова спроба заманити бастарда в пастку жалюгідно провалилася. Можливо, тому, що він уже мертвий?» Посмів припустити Карод, і це було помилкою з його боку. Потім я став свідком того, про що волів би не знати. Уколо болю, гарячого і пронизливого, який Регал вислав Кароду, користуючись віловим скілом. Тільки тоді я нарешті збагнув, на кого вони перетворилися. Регал осідлав віла, але не так, як людина-коня, що, розгнівавшись, може скинути вершника, а як кліщ чи п'явка. Вона впивається в жертву, присмоктується до неї та висисає життя. У вісні чи наяву Регл завжди був із ними, завжди мав доступ до їхніх сил, а зараз безжально їх використовував, не переймаючи, чого це коштуватиме вілу. Я не знав, що можна завдавати болю самим скілам. Вибух сили, що може призвести до паралічу суперника, як це зробив з ними Веріті, таке я знав. Але це щось інше. Прояв не сили чи темпераменту, а найчистішої мстивості. Я знав, що Карот десь звалився на підлогу та бився в безмовній муці. Барл і Віл, поєднані з ним, мусили ділити тінь цього болю. Мене вразило, що один член групи спроможний зробити таке з іншим. А втім, не Віл вже завдав той біль, а рего. За якийсь час це минулося. Можливо, насправді тривало лише мить, та для Карота, безперечно, тяглося достатньо довго. Я відчув тихе ментальне скавоління, яке він видавав. Зараз він був неспроможній ні на що інше. Я не вірю, що бастард мертвий, і не повірю, поки не побачу його тіла. Хтось убив болта його людей, тож знайдіть його і принесіть мені, живого чи мертвого. Барле, зоставайся там, де ти тепер, і подвої свої зусилля. Я певний, що він тримається цього напрямку. Хай жоден подорожній не мене тебе непоміченим». Карде, думаю, що тобі, мабуть, слід приєднатися до Барла. Бездіяльне життя не відповідає твоїй вдачі. Завтра рушай у дорогу. Під час подорожі не лінуйся, зосередься на своєму завданні. Ми знаємо, що верить живий. Він дуже ефективно довів це вам. Бастард намагатиметься дістатися до нього. Слід його затримати перш ніж він це зробить. А тоді необхідно ліквідувати мого брата як можливу загрозу. Це єдині завдання, яке я перед вами поставив. Чому ж ви не можете їх виконати? Ви ніколи не задумувалися, що буде з нами, якщо верить і поталанить? Шукайте його, використовуйте для цього скіл і людей. Не давайте всім забути, скільки я запропонував за нього. Не давайте забути про покарання за надану йому допомогу. Ви мене зрозуміли? Звичайно, милорде королю, я не щадитиму зусиль, – швидко відповів Барл. Карде, нічого від тебе не чую, Карде. Над усіма повисла загроза кари. Прошу, лорде королю, я зроблю все, геть усе, знайду його вам, живого чи мертвого, зроблю це. Тоді без жодного прощального слова Вілл і Регл зникли. Я чув, як Кароте знесилено закрився. Барл ще якусь мить зволікав, прислухався, чи навпомацьки тягся до мене. Я дозволив своїм думкам вільно розпливатися, а концентрації розсипатися. Тоді розплющив очі і лежав, дивлячись на стелю та думаючи. Після скилання відчував гнудоту і тремтів. Я з тобою, брате, запевнив мене нічні оки. І я радий з цього. Я перекотився на бік та спробував заснути.